Що могли б ужити її зі шкідливою метою? Запалювання свічки перед образом, утримування від згадки за чорта та взагалі утримування від таких вчинків, що можуть накликати чорта, вживання на купання дитини непочатої води. І нарешті данина дияволові у формі клуночка з вугіллям та печеною. А друга категорія ритуальних актів стосується до породіллі. Її, згідно з розумінням всіх примітивних народів, в Україні вважають нечистою, а тому вона й потребує очищення. Будучи нечистою, вона підлягає всім небезпекам від злих духів, уроків тощо. Тому її завішують від чужих у непівдиких народів її ізолюють навіть від своїх. Вона може пошкодити навіть своїй власній дитині, і тому їй не можна годувати її. Нарешті, згідно із християнським розумінням, їй не можна входити в церкву, поки перед нею, поза церквою, не буде прочитана очисна молитва. Очищенню підлягає також і баба, як особа, що найближче торкалася по роділі. І ми бачимо, що для цього існує особливий обряд. Нарешті, дуже цікава і певна чинність, що має на оці майбутнє дитини, та становить наче визнання її членом родини. А саме, перерізують пуповину на сокиру або на гребені, промовляють закляття. Як младенець, сідай на коня, А младениця, берись гребеня. Перев'язую дитину матіркою конопель – родючість. Кладуть під голову дитині зуб от борони – сексуальна сила, тощо. Суспільне значення мають отвідані породіллі молодицями після роду родичами після Христа та приношення їй подарунків. Але особливо цікава обставина, що так звані похрестини, тобто частування в шинку на честь кумів та баби, роблять родичі-породіллі. Це нагадує ще ті часи, коли дитину зачисляли ще до роду матері, а не батька. Після родильних обрядів ми не можемо не згадати хоч би кількома словами за обряд пострижень. Ще з півстоліття тому він був дуже поширений на цілій Україні, а тепер заховався тільки у деяких місцевостях. На Полтавщині вперше стрижуть дитину, святкуючи перший рік з її народження. Баба розтелює кожух вовною наверх, хрещений батько ножицями обстригає кінчики волосся спереду, ззаду та з обох боків біля вухів, а батько кидає на кожух трохи грошей, щоб дитина була багата. Потебня каже, що церемонія ця відбувалась, коли дитині кінчалось два роки, і дитину садовили для цього на в'язку конопель або також на кожух. Ну, дуже можливо, що цей обряд пересунули на дитячий вік і його виконували замість колишнього обряду першого гоління, що дуже детально описаний у відомому романі «Квітки» пан Халявський. Але безперечно, що за давніх часів пострижені відбувались усім – а то й у п'ять років над синами руських князів, одночасно з обрядом «Всаження на коня». На це в літописах є досить багато вказівок. Наприклад, наприкінці XII століття ці обряди були виконані над Ярославом, сином великого князя Всеволода. Взагалі, цей обряд ініціації існував у всіх славянських народів так само, як і в багатьох інших. Весільні обряди незрівнянно численніші та складніші, ніж обряди родильні.